де в одній половині друкарня, в другій – редакція, а посередині, у сінях, громадяться величезні ролони друкарського паперу, на яких ночами дрімає дід-сторож. Нам із кириком дозволено більше. Ми спимо на редакційних столах. Отже, поволі прямуємо з Миколою до редакції. Минаємо райміліцію, нарсуд, Ощадкасу та інші установи, що знайшли собі пристанище в осадкових будівлях з міцними кутими дверима, з кам'яними напівпідвалами та льохами. Бо ж колись у цьому містечку порядкувало купецтво, у свята вирували тут величезні торжища, від яких нам лишилися тільки ярмаркові міфи. Затяті крикливі просоли, позітавшись, чорт знай звідки, розсівали тут буйну комерцію, купували, продавали, пускалися в шахрайство, сварились, смирились, а скупивши цілі гурти волів чи овець, чи ще й жеребців конокрадських, перехрестившися вдячно, залишали містечко до наступного літа. За час ярмарку купецьке плем'я Занурювалось у гріхи по вуха, але ж замолювати їх мали де? Досить було глянути он туди, на монастирську гору, де на головному куполі щирим золотом горів на всю округу ясний всепрощальний хрест. Якщо увечері з нашої свічкарні допізна чути ритмічне металеве погуркування, то знайте, це ми з Кириком під орудою Івана Друкаря крутимо американку, з якої, наче з вілки, вилітає тараж свіжого завтрашнього номера червоного степу. Коли ж газета не виходить, ми підемо з другом блукати по райцентру, Никатимем аби де, шукаючи самі не знаючи чого, забредем аж до залізниці, де по той бік насипу за озерами яскравіють у сутінках вечірні вогнища пастухів. Чомусь від тих вогнищ, які від чиєї далекої пісні щемливо стає на душі. Однак частіше ми коротатимемо вечір на лавці під бузками в нашому редакційному скверику, спостерігаючи звідси вечірнє життя червоного степу. В освітленому вікні-друкарні нам видно буде Ольгу, що у своїй червоній косинці схилилась біля набірної каси. Її спритна рука тільки змигою за роботою. То наша ударниця, Зоставшись на понаднормові години, виконує термінове замовлення для радгостної їдальні. Набирає талони, які завтра Іван друкуватиме, а ми йому будемо допомагати. Завдяки нашим щирим зусиллям з машини вилітатимуть просто Іванові в руки шорсткі рожеві аркушики, і він їх акуратно складатиме з тосиком. Бо то все сніданки, сніданки та обіди, обіди, обіди. За наші старання матимемо і ми з Кириком відповідні пільги. Бігатимемо з цими талонами до редгостної їдальні, колишньої монастирської трапезної. посьорбати гарячої кулиші, що її подасть нам із віконечка, жалі до нас кухарка тітка Немедора. А поки що ми живемо без талонів. Ольга то їх тільки набирає, після чого вона ще набиратиме бланки для райспожив спілки. Ні від якої роботи дівчина не відмовляється. Навіть просить понад уручних годин, бо підробіток потрібен. Сім'я у батьків багатодітна, а статки в обхідника колій відомо які. У редакції теж світиться. Бачимо, як товариш пісня заклопота нагортає розкладену на столі газетну підшивку. Ритися у підшивках для Кочубея то чиста втіха, чи не найприємніший занять. Товста, обтрьопана, може навіть і позаторішня підшивка, для нього книга із книг. То сказати б його Біблія ніякого іншого чтива Кочубея не визнає.